Fyndikabli, ráðsmaðurinn og konungurinn Efi og ótti haði leigið eins og mara yfir henni miklu höfuðborg Gondors. Fagurt veður og sólskin virtust aðeins vera að draga dára fólki sem varla átti sér neina von og beið á hverju mótni eftir nýjum váfréttum. Höfðingi þeirra var fallin og brendur og í borg vera lá einnig lík róhans konungs Og nýju konungurinn sem komið hað til þeirra eina nótt var líka horfin út í styrjöldina við það myrkravald sem var allt alltof öplugt og ræðilegt til þess að nokkur máttur eða hugreisti gæti yfirbuga það. Og svo bárust engar fréttir langtímum saman af afdreifum herrleiðangusins. Eftir að sóknaliði hvarf frá Morguldal og stemdi norður eftir veginum undir rótum skukkafjalla hafði engin sendibóði snúði við nýja neitt Ors bor borust um það, hvaða var að gerast í ólgandi austrinu. Ekki voru linn nema tveir daga frá því að fóringarnir löð á stað, þegar laði jóvin bað konurnar sem hlúðu henni að bera sér klæði og þóldi þeim ekki að mæla sér á móti, eldur fór á fætur. Þegar höfðu klætt hana og lagt arm hennar í fjert til, hélt til stjórnanda græðihúsanna. Herra, sagði hún, ég er svo órólega að ég get ekki lengur leiði svona aðgerðalaus. Frú minn góð, En þú ert enn ekki orðin heil og ég hef fyrirmæli um að sína þér sérstaka umhygju. Þú ættir ekki að rísa og rekkja þinni fyrir næst eftir viku eða sovar fyrir mér lagt. Því mælist þí ja til þess við þig að þú fari aftur í rúmið. En mér er batna, sagði hún, að minnstast kosti líkamlega nema brotið á vinstri handleg sem hefst vel við og mér líður ekkert illa í þí. En ég verð aftur veika þessa aðgerðalessi. Koma engar fréttir af stríðinu. Flúkkonurnar geta ekki sagt mér. Nei, það berast engar fréttir, sagði stjórnandinn, nema að hafa komið til Morguldals og sagt er að nýja fóringin og norðinu sé höfðingi þeirra. Þannig mikill höfðingi og það eru ekki með heilandi hönd og þar er alveg nýtt og óvunilegt fyrir mig að blæði hönd geti einnig verið græði hönd. Það hefur ekki virkingist í Gondor um háa herrans tíð þó svo hafi áður verið að því er forna sagnir herma. Lengstum hefur það verið hlutverk okkar græðimanna að bæta þau sár sem sverðamenn valda. Og þó hefðum við nóg að starfa hann þeirra því að, að allstaðar er heimurinn fullur af nýstökum og slýsum og þarf ekki stríð til. Aðeins þarf einn fjandmann til að koma á stað stríði, ekki tvo, herra græðistjóri, svaraði jóvin Og þeir sem vopnast engum sverðum geta samt dáið fyrir sverðum. Eða vildið þú að Gondorþjóð sapnaði einungi þessi í hlöður og meða myrkrahöðingin sapnar herjum? Ekki er alltaf gott að græðast á sárum og heldur ekki alltaf slæmt að deyja í orustu, þó það kosti mikinn sásauka. Ef ég mætti á þessu myrka tíma veljá milli, myndi ég heldur kjósað að Græði Græðistjórinn horði á hana þar sem hún stóð hávaksinn. Augun björt í hvítu andlitinu og hún krefti hnefan þegar hún sneri sétt í hliðar og starri út um glugga hans sem vissi mót austri. Hann andarpaði bara á risti höfuðið. Eftir nokkra þögn leit hún aftur til hans. Geti ég ekki orðið að liði, spurði hún. Hver stjórnar borginni? Ég veit hann okkur með vissu, svaraði hann. Það er ekki mínu verkarhing. Engur marskalkur stjórnaritur um róhans... Og mér skilst að einhver húrin lávarður sé fyrir mönnum Gondors, en fara mér höfðingi er nú hinn réttmæti ráðsmaður borgarinnar. Hvar get ég fundið hann? Ekki er langt að fara. Hann geti nú hér í þessu húsifrúmingóð. Hann var alvarlega særður, en er nú að gróa sára sinna. En ég veit ekki hvort... Viltu leiða mig á hans fund? Þá muntu fá að vita hvort... Faramýr var einn á gangi í garði græði húsins, sólskinni í Ilionum, og honum fannst að lífið væri aftur að færast í lími sína. En honum var þungt í skapi og mændi oft út yfir borgarmúrana til austus. Nú nálgaðist græði stjórinn hann og nemndi nafn hans, og hann sneri sér við og kom strax auga á lafði jófinn af róhan. Hann komst við þegar hann sá að hún var særð og af skarpskikni fann hann strax hvað hún var sorbitin og óróleg. Herra minn! sagði stjórnandinn. Hér er lafði Jófinn að róhann. Hún reyð til orustum og konunginum. Sjálfsarrist hún alvarlega og dveli nú hér í minni umsjá. En hún er ekki ánægð og óskar þess að mega tala við ráðsmann borgarinnar. Ekki miskili orð hans herra, tók Jófinn fram í. Ég er ekki á nokkunn hátt kvarta yfir þeirri ummanun sem ég fæ hér. Engin staður er betri fyrir þá sem vilja ná bata. En mér er ómögulegt að líka hér í leti, aðgeralöfs eins og búri. Ég veldi ganga við döðans í orustu, en ég dó ekki og orustan geisar áfram. Eftir merki frá Faramýr, neyði stjórnundin sig og hafði sig á brott. Hvað viltu að ég geri, frú mín, sagði Faramýr? Ég er sjálfur fangi í græðaranna. Hann horði á hana og það sem hann var viðkvamur maður sem átti ekkert öngt sjá, þá fannst honum fegurðennar í sorginni skera hjarta sitt og hún horfði á hann og sá alvöru gefna blíðuna í augum hans. Þó vissi hún því að hann var uppfóstræður meðal stuðismanna að hér væri einn sem engin rittari merkurinnar myndi fá bugað í bardaga. Hvers óskarðu? spurði hann aftur. Ef það er á mínu valdi skal ég reyna fá þí framgengt. Ég vildi byrja þig að skipa þessum stjórnanda eða byrja hann að sleppa mér út, sagði hún. En þó rödd hennar væri stolt, var eins og einbendinguna bristi og í fyrsta skipti efvast húnum sjálfan sig. Hún ótaðist að þessi hávaksni maður, sem var í senn svo alvöru gefin og blíður, myndi taka þetta sem hverjar aðrar kenjar í henni. Hún var eins og smábarn sem hefði ekki útalt til að ljúka því sem leynilegt væri. Ég er sjálfur undur um sjón stjórnandans, svaraði fara mér. Ég hef heldur ekki enn teki við valdi mínu yfir borginni. En jápil þó svo væri hefði ég hlýtt á ráð hans og ekki broti gegn milja hans á því sviði sem hann hefur þekkingu á nema mikil nöðsinn krefði. En ég sækist ekki eftir því að græðast, sagði hún. Ég vil heldur fara og ríða til orustu með Jómari, bróður mínum, og hljóta sömu örlög og þjóðan konungur, því að hann dó og ávan sér bæði heiður og frið. Nú er orðið á seint frú fylgja hernum eftir, jafnvel þó þú hefur orkuð til þess, sagði fara mér, en döðin getur hæft okkur í orustu, hvort sem við viljum það eða ekki. Þú ættir þá að búa þig betur undir að mæta honum með þínum eigin hætti og nota ég fram þann tíma sem þér býst til að fara eftir tilmælum græðandans. Við þurfum bæði að reyna að afbera þessa að löngu byð með þólinn mæði. Hún svaraði ekki, en þar sem hann horfi á hana fannst honum að eitthvað mildaðist innra meðinni, eins og þegar beturt frost byrjir að brána með fyrsta fyrirbúða vorsins tár fjellu af hvermum hennar og runnu neyður vangana eins og glitrandi rektrópar. Hún lögð stoltu höfðinu eilítið, svo tók hún til máls miklu hólegar en áður, líkara því að hún væri eins og að tala við sjálfa sig. En græðararnir vilja að ég liki enn heila viku í rúminu, sagði hún, og glukkinn minn snýr ekki til austurs. Nú var þetta rödd stúlku, ungrar og neyðurdreynar. Fara mér í brosti þó hjarta hans að væri fullt af meðengun. Svo gluggin þinn snýr ekki móti östuri, sagði hann. Því er hægt kippa í liðin og á því sviðið teljið minn geta skipa stjórnundanum fyrir. Og að þú vilt veljast áfram í húsin undur umsjó okkar, frúminn og kvíla þig, máttu fara í gönguferður í gardinum í sólskinninu hvena sem þú vilt. Og þú skalt fá útsýni til östurs sem allar vonir okkar eru svo við bundnar. Og hér myndu áfram finna mig gangandi í gardinum og býða og horfa eins og þú í östur og það myndi létta mér áhyggjur eða þú vildir einstakarsinnum tala við mig eða stundum ganga með mér í garðinum. Þá reisti hún aftur höfuð og horði í augu hans og róði rann í föllt andlit hennar. Hvernig ætti ég að geta léttir áhyggjur, herra, sagði hún. Ég sem vil helst ekki ræða með nokkurn leifandi mann. Má ég tala hinskinníslega við þig, sagði hann. Já, vissulega. Jæja þá, jóvin af Róhann, Má ég segja að þú ert fögur? Í dölum fjalla okkar eru mörg blóm, björt og fögur og ennþá fægri yngismeijar, en aldrei hef ég öllu gondor síðan eitt blóm eða konus og yndislega fagra í sorgsinni. Svo kann að vera að við eigum aðeins fáa daga eftir ólifaða, áður en hér mikla myrkuskellur yfir heiminn og þá vonast ég til að geta mætt því æðrulaust. Það myndi þó hressa hjarta mitt ef ég mætti meðan sólinn skín hafa þig fyrir augunum. Því að bæði höfum við horfið undir vangi skuggans en sama höndin hefur leist okkur undan þeim. Ó nei, nei því miður ekki mig, herra minn, svaraði hún, því að skugginn liggur enni við mér. Þú skall ekki leita til mín eftir neins konar hlúun. Ég er bara skjaldmær og hönd mín er óblíð. En fyrir hitt vil ég þakka þér að minsta kosti ef ég þarf ekki stöðjótt að halda mig inn í lokaða í klefa mínum. Ég mun þá ganga um með leifi ráðsmann sporgarinnar og hún hneigðir sig og gekk aftur inn í húsið. Fara mér hjátt lengi enn áfram einmanna göngu í gardinum en nú beindi hann huganum fremur inn á við að húsinu en út við yfir vekkleðslutnar mót austrið. Þegar hann sneri aftur til herbyggi síns, kallaði hann græði stjóran til sín og leti hann segja sér allt sem hann vissi um konuna frá Róhann. En ég býst við herra, sagði stjórin, að stuttlungurinn sem er með okkur gæti sagtir meira, því hann var með konungi í för og síðast með sjálfri konunni að því er sagt er. Því var kátur beðin um að koma á fund faramýrs og allan þann dag töluðir saman, Og fara mér komst mörgu. að mörgu, jafnvel fleiru en kátur nefndi með orðum og hann þóttist þar með skilja betur sorg og erðarlesi jóvinjar af róan. Og á því fagra kvöldi gengu fara mér og kátur saman út í garðinum en hún kom ekki út. En um morguninn þegar fara kom út sá hann að það sem hún stóð uppi á múrnum og hún var öll klætt í kvitt og ljómaði í morgunsólinni. Hún kallaði til hennar og hún kom niður og þau gengu á grásflötinni og settu saman undir grænur tre, stundum þögul, stundum töluðu saman um heima og geima. Það gerði þau hverjum degi sem á eftir fyldi og þegar græðist jórinn leit út um gluggan, glattist hann í hjarta sínu sem græðir því að þrátt fyrir allt það farg og hræðilega fyrirbóða sem lögðust á geðmanna voru þrátt fyrir allt þau 2 sem daglega tóku framförum. Nú voru fimm daga liðinir, síðan lafði Jófinn fyrst gekk á fund faramís og þau stóðu enn einu sinni saman uppi á múrum borgarinnar og horfðu út til landsins. Engar þréttir höfðu enn borist og hugir manna voru enn formirkvaðir. Og veðrið var heldur ekki jafn bjart og áður. Það var kalt. Vindin hafði hertum nóttina og blest nú kvast af norðri og enn jók í hann. En landið allt um kring virtist grátt og ömurlegt þau höfðu bæði farið í hlýföt þykka kubla og þar utan yfir brá jófinn yfir sig blári kápu í lit sumanættur með silfur í mitti og hálsmáli fara mér hafði látið sækja kápuna og hjálpaði henni í hanna og húnir fannst hún svo fögur og drottningaleg þar sem hún stóð við hliðans kápan hafði verið sneðin á móðurans þinduílas eða hött af amrót sem dó fyrir aldrei fram og var honum aðeins minningum ástúð löngu liðina daga, ennum leið dýfsta sorgans, og því fast honum kápan klæða best fegurð og dapurleika jóvinjar. Samt skalf hún undir stjörnukápunni, og hún horfði til norðurs yfir grá og fjarlæg löndin, beint upp í nýstandi vindin, þar sem heiminin í fjarska var harður og heiðskýr. Að hverju leitarðu jóvin spurði fara mér. Liggur ekki myrkrarlið þar fyrir handan, spurði hún. Og ætti hann ekki nú að vera komin þaðan? Nú eru sjö dagar sína hann reyð á braut. Já, vika, sagði fara mér. en taktu það ekki ítla upp fyrir mér þó ég segi við þig svo vika hefur fært mér bærið á gleði og sásauka sem ég hélt að ég myndi aldrei upplifa. Gleðina því að hafa því hjá mér, en sásaukan vegna óttan svo evasemdana á þessum ítlu tímum sem nú verða myrkari en nokkru sinni jóvinn. Ó, hvað ég vildi nú óskað heimurinn væri ekki að tortímast og ég þyrfti ekki að missa svo skjótt það sem ég hef fundið. Missa það sem þú hefur fundið herra, sagði hún og horfið alvarlegum en blíðum augum til hans. Ég veit ekki hvað það er á þessum dögum sem þú hefur fundið en gætir mist, en svona nú vinum minn tölum ekki um það, tölum reynt ekkert. Ég stend á einhverju ræðilegri blábrún og finnst heildýpið undir fóti mér vera kolsvart, en hitt veit ég ekki hvort að er eitthvað bjartara að baki mér, fyrir ég get ekki enn snúum mér við, ég bíð eftir einhverju reyðaslægi dómsins. Já, við erum all undir þann dómseld, sagði ég fara mér. og þau sögðu ekkert fleira, en það var eins og þau fyndist, það sem þau stóðu uppi á múrnum, að vindin lagði, að ljósið dofnaði og sólinn væri öll í móðu og að hljóði í borginni og landinu umhverðis hljóðnuðu, Hvorki vindkvinnur nýja rattir, nýja fuglakvakk, nýja laufþýtur, nýja þeirra eigin andardráttur heyrðist, sjálfur hjarsláttu þeirra hljóðunaði. Tíminn hafði stöðvast. Og þar sem þau stóðu þarna, mættust hendur þeirra og greipu saman á þess að þau vissu að því. Og áfram beðu þau eftir einhverju sem þau vissu ekki hvað var. Svo allt í einu fannst þeim að yfir fjarlægan fjallarhingin risi annað hátt fjallamirkri gnæði yfir eins og reisavaksin bylgja sem myndi flæða um allan heiminn. Og í myrkrinu leiftruðu eldingar, skjólti fórum jörðina og því fundum úr borgarinnar bevast. Ekkvert hljóð sem myndi á andvarp hvað við frá landinu umhverfistaui og skyndilega fóru hjortuð þeirra aftur að slá. Þetta minni mig á númenor, sagði Faramýr og bráðu við að heyra sjálfann sér tala. Á Númenor, sagði Jófinn. Já, sagði Faramýr, þá vestur veru sem hrundi og á svörtu bylginu á voldögu sem flætti yfir allt græna landið og yfir hæðirnar og eftir fylgdi myrkrið sem enginn fekk flúið. Mér dreymir þá oft. Heldur þá myrkrið sé að skella yfir, sagði Jófinn. Myrkrið sem enginn fari flúið. Og skindilega færði hún sig nær honum. Nei, sagði Faramýr og horfði í augu hennar Það var bara mynd í huga mér. Ég veit ekkert hvað er gerast. Hugur minn veit að mikið böl hefur lagst yfir okkur og við stöndum og ystu heljar þröfum alla daga. En hjarta segir nei og líkami minn er allur svo léttur, hver von og gleði kemur yfir mig sem ekkert raunnsægi fær frá mér tekið. Ó Jóvin, Jóvin, hvítakonan frá Róhann, á þessari stundu get ég ekki trúa því að neitt myrkur fái staðist. Og hann laud niður, og kisti hana á ennið. Þannig stóðu þau á múrum gondorborgar og það kvesti og vindurinn blési hárðyra, rapsvart og gullið, svo það blakti og mættist saman í loftinu. Og skugginn hvarf, sólin afhjúpaðist og ljósi breyttist út og vötn andvinnjar spekluðist eins og silfur. Og í öllum húsum borgarinnar sungu menn af gleði sem svalli hjörtum þeirra hvaðan sem hún kom. Áður en sólinni hafði hallað langt frá hátæði kom fljúfandi úr östrinu voldugur örn og hann færiði en tíðindi sem voru framar öllum vonum boðskap frá höfðingjum vestursins og hann rópaði. «Sing nú þú líður turdsins í anor því ríki Sárons er að eilífi liðuðundi lok og turd mirkusins lagður í rúst. «Sing nú að fagna þú líður varturdsins því ekki hefur vaka ekkar verið til einskits.» Þið svartar hlið er nú brotið upp og konungur ykkar hefur farið þar í gegn og er sigursæll. Sýngið og veri glöð öll þér börni vestursins því konungur ykkar skal koma aftur og hann skal dveljast á meðal ykkar alla þá stund sem þið lifið. Og það trési var vissna skal yngjast upp og hann skal gróður setja það á háum stöðum og borg ykkar skal vera blessuð. Sýngi nú allur líður og það var sungið á öllum götum borgarinnar. Á eftir fylgdu gullnir dagar, vorið og sumarið tóku höndum saman og leku sér í haminginu á öllum gondors. Og nú bárust fyrstu fréttinnar með hraðfærum ritturum frá stafneigu af öllu því sem hafi gerst og borgin fór að búa sögundir komu konungsins. Káttur var kvatur til og reyða stað með vögnunum sem fluttu vistir til óskíli en þaðan voru þær fluttar með ferjum til stafnejjar. En fara mér fór ekki þó hann var í gróun sára sinna. Hann tók nú að sér yfirstjórn og rásmennsku borgarinnar þó að það yrði aðeins skamma stund og hlutur kanns aðeins að hundirbúa allt fyrir þann sem taka myndi við af honum. Og jóvin fór ekki heldur og það þó bróðurinnar sendi henni sérstökk bóðum að koma til hátíðar og gullbaugavöllum. Fara mér undraðist hann nokkuð en nú hitti hann hann á sjaldan Það sem hann var önnum kafin við margvíslega stjórnunastörf, hún dvaldist áfram í græðihúsunum og var oft ein og ferli í garðinum, aftur orðin gukkinn í andliti, eins og hann væri svo eina í allri borginin sem eftir var veik og sorgmætt. Græðistjórinn var áhyggjufullur yfir þessu og greinti faramír frá því. Þá kom Faramýr þá hann gæði að uppi og enn einu sinni stóðu þau saman upp á múrunum og hann sagði við hana. Jófinn, Hvers vegna situr þú hér ein eftir en ferð ekki til að gleðjast á Gullbuxsvelli handan Stafneir þar sem bróðirinn bíður þín? Og hún sagði: Veistu þú ekki af hverju? Þá svaraði hann: Ég get lítið mér koma í hug tvær ástæður en veit ekki kor er sú rétta. Og hún sagði: Við ættum ekki að tala í gátum, talaðu greinilegar. Úr því jaðu biður mig um það, skal ég gera það, svarði hann. Þú vilt ekki fara? að því að þú fjekst að einn bóð bróðuðin sem koma og það erði til engrar gleði að horfa á sigurháttið Aragorns ervingja elendils eða þá á hinn bóin að þú fer ekki vegna þess að ég fer ekki og þú ert vera nálat mér kannski líkja báður ástæður að baki því áðum sem þá getur greint þar á milli Jóvin, elskar þur mig ekki eða viltu ekki elska mig ég vildi vera elskuð af öðrum, svaraði hún en ég vil einskismanns með einhvern Ég veit það, sagði hann. Þú vildir ástur Aragorns vegna þess að hann var mikill og kröftugur og þú óskaði þér frægðar og tignar og láta lifta þér hátt upp fyrir alla þá lágkúru sem kvikar á þessar jörð. En og að herskúrungurinn sýnist dásamlegur í augum ungs Hermans, eins dáðirðu hann. Því að vissulega er hann fremstur allra, hann ber höfuð og herðar yfir alla núlifandi menn. En þegar hann bauðir aðeins velvild og meðengfunn, Ha vildru ekkert nefn að hetjulegan döðdaga í orustu. Lítu á mig, jóvin. Og jóvin horfðist í augu við faramír fast og lengi og fara sagði Þú ættir aldrei að misu verða sem kemur frá guðu í hjarta, jóvin. En þess þarf ekki, mér sæmur ekki að bjóða neina meðengun. Þér sem ert svo háleitt og hugdjörf og hefur unnið þér frægð sem aldrei mun fyrnast. En þú ert líka fögur kona, finnst mér, svo fögur jafnvel alva tunguna skortir orð til að lýsa því, og ég elska þig. Áður öngvað ég sorg en ef þú nú einungir sviftir burt allri sorginni, óttalaust og saknaalaust, myndi ég eins elska þig, þá þú værir glæsilu drottning. Jófin, elskar mig ekki? Þá snerist Jófin hugur eða hún gerir sér það ljóst og skyndilega veturinn úti og komið vor og sólin skein á hana. Hér stend ég á mínas anor, törni sólarennar, sagði hún, og sjá, skugginn er horvin, Ég verð ekki lengur negin skjaldmei, nýja keppi við mikla rittara í þrautum, nýja gleðs lengur við stríðsöngva. Þessi stað vil ég gerast græðari og elska allt sem vex og vistnar ekki. Og hún leit aftur til fara mýrs. Ég vil ekki lengur vera drottning, sagði hún. Þá hló fara mér hjartanlega. Það er líka eins gott fyrir þig, sagði hann, því að ég er ekki konungur. Samt vil ég kvænast hvítu konunni frá Róhann ef hún óskar þess. Og ef hún tekur mér, skulum við fara saman yfir fljótið og upplifa hamingjudaga í hinni fagru íðilíu og að þar okkar garð. Þar munu allir hlutir blómgast og gróa af höndum hvítu konunnar. En sagðu mér þá, Gondormaður, á ég að yfirgefa mína eigin þjóð, sagði hún, og vilt þú að stoltir samlanda þínu segjum þig, þar fyrir höfðingin sem tamdi viltu skjaldmeina úr norðinu. Gat hann ekki fundið sér neina konu af kynþætti númenna? Já, þeir meina gera það fyrir mér, sagði Faramir, og hann tók hana í faðm sér og kisti hana undir sólbjörtum himni, hann hirti ekkert um það, þóðu stæðu hátt uppi á múrnum í allra augsín og margir sáu þau í raun og veru og ljósi sem skein umhverist þau þegar þau stegu niður af múrnum og leittist hönd í hönd að græði hús Og fara mín mælti við stjórnanda hús Hér er lafði jóvin af róhann, nú orðin heil heilsu. Stjórnandinn svaraði, úr því að svo er, sleppi ég henni úr minni umsjá. Ég kveð hana og óska þess að hún þurfi aldrei þjást af sárum nýja sjúkdómum. Ég fel hann umsjá ráðsmanns borgarinnar ums bróðurinnar snýr aftur. Jófinn svaraði, en undanlegt erða að nú þegar ég hef fengið leifi til að hverfa ábraut þá vel ég helstu vera kyrr, því hér er mér dvalast aður blessunar. Og hún var þar um kyrt þar til Jómar konungur af Róhann snýri aftur. Allt var nú undibúið í borginni og fólk streyndi að úr öllum áttum því að fregnirnar höfðu borist út til allra landsluta Gondors, alltrú á reymatindi og jafnvel söður til grænuhlíða, pennað gelinn og til ystur sjávarstranda og allir sem vellingi gáttu valdið vildu koma til borgarinnar sem allra fyrst. Þánga sneru líka aftur allar konurnar og börnin sem flúið höfðu í skjól. Þau sneru heim, hlaðin blómum frá söðurdölum og frá Dól Amarót komu snjöðlistu hörpuleikara landsins og þar voru aðri hljómlistamenn sem ljeku á feðilur, flöytur og silfurhorn og skærræta söngvarar úr dölum lofða. Og kveld var allt til búið og menn gáttu hort frá múrunum yfir skrauthjöldin sem reist höfðu verið á völlónum og alla nóttina loguðu ljósin og meðan menn byðu dögunar. Og þegar sólin reis á heilskýru modni yfir fjöllánum í östri, sem engi skuggar lengur skyggðu á, var öllum klukkum samhrýnt og fánar og merki dregin að hún og blöktu í vindinum. Yfir kvítatvörni borgarinnar svei fáni ráðsmannanna af skýra silfri eins og af snjó ráð í sólinni, án merkja, dregin upp yfir Gondor í síðasta sinn. Og fóringjar vestursins leiðu her hersin í átt til borgarinnar og að fólk fylgdist með þeim nálgast röð eftir röð lísandi og leyftrandi í morgunsólinni og blikandi eins og silfur. Og herinn staðnámdist aðeins um 200 metra frá borgarhliðinu. En hafði ekki verið reist nýtt hlið en grindverki lagt fyrir inganginn að borginni. Með framan því stóðu vopnaær verðir í silfri og svartu og hæðu dregi langs verð úr slíðrum. Framan við grindverki stóðu fara mín ráðsmaður, húrin líklaförður og aðrir fóringar af Gondor og lafði jóvin af Róhann með Alfhjálmi, Marskálki og mörgum öðrum ritturum merkurinnar. Og báðum megin við hliðið var mikil þröng af bjartleitu fólki í margleitum búningum og með blómakransa. Eitt svæði var afmarkað fyrir framan Múra mínast hýriðs, öðrum megin af Ritturum og Hermönnum Gondors og Róhanns en hinum megin af fólki frá borginni og hinum ymsu landslutum. Það var hljóð þegar fram úr herfylkingunum gengur dundanir í silfri og gráu og fyrir þeim fór hægt og virðulega Aragorn höfingi. Hann var búinn svartri ringabinju með silfri og þar yfir baran herðastlá hreinkvita og, og spenta saman í hálsin með miklum grænum gemsteini sem blekaði jafnvel langt fjaska en á höfðunu hafðan ekkert nema svolitla stjörnu og enni sem var fest með fínum silfurþræði. Húnu fylgdu jómar af Róhann, Prins Imrahíl og Gandalfur alklætur kvítu. Þar komu líka fjóri lávasnir piltungar sem margi hlökkuðu til að sjá. Nei, frænka, þeir eru engin börn, sagði Jóriður gamla við frænku sína frá Skrúðdal, sem stóð þar hjá henni. Nei, nei, þetta eru perjanarnir frá hennu fjarlæga landi stuttlungana, en það er sagt að þeir sögur frægir prinsar. Ég ætti nú að vita það, sem annaðist um eitthira í græðuhúsunum. Þeir eru smávaxnir en ákaflega hugdjarfir hugsaði þeir bara frænka að einnir að vogaða sér að fara með þjóni sínum inn í myrkralandið og berjast þar alitni sjálfan myrkra dróttin og hann brendi turninans eða þú getur bara trúa þessu svo er að minnstakótti sagt í borginni það er líklega þessi sem gengur þarna við hliðið á álsteini okkar þeir eru miklir vinir er mér sagt ó er hann ekki dásamlegur höfðingi hann álsteinn hann er ekki mjög í orðum skal ég segja þeir En hérta hans eru gulli að því er sagt er og hann hefur ósveiknar heilunar hendur. Hendur konungs eru við heilunar hendur hef alltaf sagt og það kom líka í ljós. Og mýðrændýr sagði við mig, jóríður, lengi muni menn minnast orða þinna og... En kærlingin komst ekki lengra í útskýringu við frængu sína utan að landsbyðinni því að nú gall við lúður og síðan datta allt í túna logn. Þá gengu fram frá hliðinni Faramír ásamt Húrni, Lyklaverði, og þeim fylgdu 4 varliðar með háa hjálma og skjaldanmerki borgarvirkisins sem báru á milli sín kystu úr svartum lívviði spengda silfri. Faramír mætti Aragorni miðsvegar á vellinum þar sem allir voru saman komnir og hann kraup niður og mælti. Síðasti ráðsmaðurinn yfir Gondor beyvist leyfis að meiga afindaðir starf sitt og hlutverk og hann rétti fram kvíta stöng, en Aragorn tók stöngina og fekk honum aftur með þessum orðum. Starfiðinu er ekki lokið, og það með áfram tilheyra þér og þínum erfingjum, svo lengi sem ætt mín setur á stóli, framkvæmdi því hlutverk þitt. Þá stóð fara mér upp og mælti skýri röttu. Menna Gondor, heyra megið þið orður ásmanns þessa ríkis. Sjá, frammer komin sá sem loksins gerir tilkall til konungdómsins. Hér stendur Aragorn sonur Arathorns, höfðingi dundana af Arnor, fóringi vestanherjana, berandi norðustjörnurnar, handhafi hins endursmíðaða sverðs, sigursall í orustum, með höndum heilandi. Álsteinn kallast hann, elesar af ætt valendils sonar Ísildus, sonar elendils af Númenor. Skal hann ekki vera konungur okkar og ganga inn í borginna og dveljast með okkur? Þá rópuðu allir herirnir og allt fólkið. Já, svo skal vera einum rómi. Og Jóriðu sagði við sína. Þetta er nú bara formsatrið eins og tíðkast hjá okkur í borginni frænga því að hann hefur raunnið þegar komið inn í borginni eins og ég var að segja þér og þá sagði hann við mig En hún komst ekki lengra því að aftur tók fara mér til máls. Gondormenn, Sagnaþulir, segja okkur að það hafi verið ford síður að nýr kólungu skildi taka við kórnunni úr hendi föðusins áður enn hann dagi, eða ef því er ekki við komið, þá skildi hann ganga eitt fram og taka hann úr höndum föðusins þar sem hann lægi í grafkvælvingunni. En það sem málum er nú öðruvísi háttað, þó hef ég leift mér í embætti ráðsmannsins að færa hinga frá þögglastræti í helgidómnum Kórunu Jörnis, síðasta konungsinn sem fjall á tímum fordra langferga okkar. Þá stegu verðinir fram og fara mér opnaði kistuna og tók upp úr henni hinn að fornu Kórunu. Hún var í lögunins og hjálmar, varliða, borgarvirkisins, nema hún var hærri og algvít og vangitið sem stóðu út frá báðum hliðum voru fléttað er perlum og sylfri í líkingu vangja sjófugla, því að það var merki konunguna sem komu yfir hafið. Þá voru 7 eitilsteinar greiftir í ennislaðið og efst í toppi hjálmsins var einn stakur gímsteinn, en ljósið frá húnum var svo öplugt að það blossaði upp eins og í logabáli. Og Aragorn tók við korununni, lyfti henni upp og sagði et er elo endo renna ut hulien me marovan ar heldinir ten ambar metta þetta voru þau orð sem elendill málti er hann kom utan af hafi á vængjum winda ég hef komið utan af hafinu mikla til miðgarðs hér á þessum stað vil ég eiga bústað og arvingar mínir til endiloka heimsins En mörgum til undruna lyfti Aragorn kóruninni ekki sjálfur og höfuð sér, heldur fjekk hann aftur fara mér og mælti. Það er einungis fyrir óþrótlegt erfiði og hetið á þér annara sem ég kem nú að arvleið minni. Til viðukenningar á því óska ég þess að ringberinn færi mér kórununa og síðan leggji mítrandir hanna á höfuð mér ef hann samþykir það. Því að hann er upphalsmaður og hreyfi af alls þess sem áunist hefur og því er þetta fyrst og fremst hans sigur. Þá gekk fróði fram, tók við kórnunni að faramíri mýri og barana til Gandalfs og Aragorn kraup neður og Gandalfur lagði hvítu kórnunna á höfuð hans og sagði Nú hef ég stað dagar kórungana og megi þeir njóta blessunar á meðan hásæti Valars varir. En þegar Aragorn reis upp, þó horfðu allir með undrun á hann, því að þeim fannst nú sem hann byrtist heim í fyrsta skipti. Hann virtist hár eins og hinnir fornu sækonungar, reis upp yfir alla sem stóðu nálagt, hann virtist í senn nýinað aldri, en jafn framt í mandóms blóma og viska bjó undir brúnum hans, kraftur og heilun í höndum hans, og það var eins og stafaði ljósi út frá honum. Og þá hrópaði fara mér, sjáuð konunginn! Samstundis voru allir lúðrar þeyttir. Elisar konungur gekk fram og koma að og húrin líklaverður ítti henni frá og undir tónum frá hörpum, feðlum og flöytum og skærum og söng gekk konungurinn inn um blómhlaðin strætin upp að borgarvirkinu og inn um hliðið og herfáni hans með trénu og stjörnónum var dreyin upp á hæsta turnin og þar með hófst valdatíð Elisars konungs en af henni ganga margar sögur og söngvar. Á hans dögum var borgin fægurð meira en nokkru sinni, svo tók jafnvel fram elstu dýrðardögum hennar. Hvarveitna voru tríagróður sett og gósbrunna lagðir, hliðinar smíðuð af mýþrýl og stáli og stræti hennar lögð kvítasta marmara og fólki kom úr til að vinna þar og fólki úr skóginum glættist að koma þangað og allt varð aftur gott. Húsin fylltust af körlum og konum og barnsládri og engin gluggi var auður nýja neitt húsaport tóngt. Nú við lok þriðju heimsaldar og við upphafnýrar aldar, varveitti hún minningar og sigurfrægð liðina ára. Næstu daga eftir kríninguna satt konungurinn á hásæti sínu í konungasalnum og hvað upp dóma. Sendimenn komu til hans frá mörgum löndum, jafnvel úr östrinu og suðrinu og frá jöðurum myrkviðar og frá Dunlandi í vestri og konungurinn gaf öslingónum sem teknur höfðu verið upp sakir og sendi þá burt frjálsa og hann samt friði friði þjóðir fjarlægra harðslanda, gaf þrælu Mordós frelsi og útlutaði þeim landi kringum nördmatt. Og fyrir hann gengum margir að meðtaka lofans og laun fyrir reisti sína, en síðastur fóringi varliðs hans að berigond og skildi dæmdur. Og konungurinn saði við hann Bergond með sverðinu var blóði útelt í helgidóminum þar sem slíkt er bannað auk þessi vekstu að verðinum í heimildalesi frá höfðingja þínum eða fóringja við slíku broti lág fyrir dauðarefsing því kemst ég nú ekki hjá því að kveðað upp dóm yfir þér öll refsingar niðurfeld vegna reystiðinarni í orustum og enn freka vegna þess að þú gerð þetta alltaf ástinni á fara mýri höfðingja Hjá hennu verður ekki komist að þú hlýtur að yfirgefa varliði borgarvikisins og ekki nómur það, þú verður auk þess að yfirgefa borginna mínast týrið. Þá var sem blóðið hyrfi andliti andlíti berigonds, hann var sem lostin í hjartastað en laud höfði, en konungurinn hérta áfram. Það er heldur ekki hægt komast hjá því að senda því burt, því að þú ert á sama tíma skipaður í hvíta herflokkin, varliði Faramýrs, prins af íðilju og þú skalt vera fóringi liðsins og búa undir Arnenmúla í hefri og friði og í þjónustu þess sem þú vildir fórna öllu til að bjarga honum frá döyða. Þá glattist Berigond ákaflega því að honum var ljós miskun og réttlætti konungsins og hann kraup og kné, kisti höndans og kvarfabraut, gladur og ánæður. Og Aragorn fekk fara mýri íðilju sem lén en baðan að setjast að undir Arnenmúla í auksín frá borginni. Því að mínas íðil í Morguldal, sagði hann, skal algjörlega eyða og jafna við jörðu og þó hún yrði einhver hreinsuð má enginn maður dveiljastar um mörg ókomin ár. En síðast af öllum tók Aragorn á móti Jómari af róhan og þeir föðmöðust og Aragorn sagði. Millu okkar þekkjast ekki orðin að gefa eða taka og ekki verður heldur um launa ræða því að við erum bræður. Happastund var það er Jarl hinn forni reyð úr norðri og aldrei hefur neitt bandalag þjóða verið til jafn mikillar blessunar en það hefur hvoru þjóði nokkur sinni brugðist hinni nýðskal nokkur sinni bregðast. Nú eins og þér mun kunnugt vera hefum við lagt þjóðan hinn frækna í graffælfingu í helgidómi okkar og þar má hann kvíla í virðingu með Al-Gondor konunga eða þú eskir þess. En eða þú vilt það fremur Er við reyðbúnir að flytja hann með heiðri til Róhans svo hann megi kvílast með þjósinni. og Jómar svaraði frá þeim degi er ég sáðig ósynilegan spretta upp úr grassinu á Róhans heiðum ég unnað þér og svo ást mun aldrei bregðast nú verð ég um sinna hverfa til mínns eigin ríkis þar sem úr mörgu þarf að bæta og koma á styrkri stjórn en hvað við hinum fallna konungi þá munum við þegar allt er undir búið koma að sækja hann A megi hann fyrstum sinn kvíla hér. Og Jófinn kom til fara mér svo mælti. Nú verð ég hverfa aftur til landsmýns til að berja það enn einu sinni augum og aðstóða bróðum enn við uppbyggingu þess. En þegar sá sem ég elskaði sem föður verður lagðu til hinstu kvílu, mun ég aftur snúa hingað. Þannig leið vika gleðinar, en á áttunda degi mægmánaðar byggu rýttara róhann sig til ferðar og rýðu á stað eftir norðuveginum og samferða þeim urðu sinir Elronds. Við brottförð er að múur mann saman til að kveðja og hylla, allt frá borgarhliðum að umgjörð veggjavallar. Aðsvo búnu heldur allir sem lengra voru að komnir heim til sín fagnandi, En í borginni unnu margar fúsar hendur að viðreist og endur og veða að fjarlæga öll sár stríðsins og myningar frá myrkratímanum. En hoppítarnir sátu enn kyrrir í mína stýrið ásandt legulasi og gimla því að Aragormar tregur til að slíta við þá félaskapnum. Það vísu verður öllu einhver tíman að linna, sagði hann, en ég veldi gerna hann að ég dveldust ennum sinn hjá mér. Því enn er ekki að því komið að ringnum verði lokað að öllum ykkar dáðum og drengskap. Brátt nálgast sá dagur sem ég flakka hlakkað mest til alla mína ævidaga og þá vildi ég helst að bestu vini mínir séu mér nær. En það vildi ekkert frekar fara út í þá sálma hvaða dagur það ætti að vera. Þannan tíma dvöldustir félagarnir úr förunni til ringsins ásamt Gandalfi saman í föruhúsi og fóru allra sinna ferða hversið þeim síndist þá spurði fróði Gandalf veistu hvaða dagur það er sem Aragorn talar um víst líður okkur vel hérna svo ekki er hér yfir neinu að kvarta en tíminn líður og ég veit að Bilbo býður eftir mér og svo ég hvergi heima nema á héraði það að Bilbo viðvíkur sagði Gandalfur þá geti sagt þér að hann býður líka með eftirvæntingu eftir þeim sama degi og veit í fullvel hvað tefur ykkur og þó dagarnir líði fljótt hjá Þá er þó enn aðins komin mæ og sumarð ekki byrjað. Og þó allt hafi tekist takkaskiptum, eins og heil öld veraldar hafi horfið, þá vita trén og grasi það best að það er raunin ekki nema eitt ár liðið síðan þið lögðuð af stað í föruneytinu. «Heirðu pípinn, sagði fróði, varst það ekki þú sem sagðir að gandalur væri orðin okkur fjarlægari en í gamla daga? Allan hafi þá ekki bara verið þreyttur eftir öll þessi óskup sem á gengu. Ég held að það sé aftur að lagast.» og Gandalfur hælt áfram margar langa til að fá að vita fyrirfram hvað til stendur en þeir sem unnið hafa að undibúningi hátíðarinnar vilja halda því leyndu þeir vilja undruninn fái að undistrykra gildi þess óvænta og sjálfur verður Aragorn líka að býða eftir merki eitt daginn hvarf Gandalfur og vissu þeir hinir félagarnir ekkert hvert hann hefði farið nýja hvað var á seyði En hann hafði þá farið með Aragorni út borginni að næturlegi og lá leiðir á uppi suður hlýðar bláhnúks myndulínsfjalls. Þar komu þeir á fornastíg sem fáur höfðu á undanförnum öldum á ganga. Hann lá upp eftir fjallinu inn í mikla kvilt þar sem konungar einir áður máttu koma. Þar var mikill bratti undir komu upp á háan rinda undir snæmarkonum sem klætu hátindin. Þaðan mátti sjá út yfir brún þvernýbisins sem gnafði að baki borginni. Þarna stóðu þeir og letu yfir landið því að morgun var að rísa og þeir sáu turna borgarinnar langt fyrir neðan sig eins og hvít blíjanssköft sem sólskinni lístu upp. Og þar fyrir handan var allur andvinjardalur eins og skrúgarður og skuggafjöllin vavin gullnu mistrið. Til annar handar eigðu þeir gráa eminmúlanna og sáu glitta í ráros eins og hvita stjörnu sem blikaði í fjaska, en hinum megin bar mest á fljótinu eins og breyðu belti sem liðaðist neður til konungshafna Belargir, en þarfir í handanum var einhver blika undir skýjasvöndunni sem gaf til kynna návist hafsins. Og Gandalur mælti. Hér máttu líta ríkið þitt sem vonandi verður aðeins kjarni að miklu stærra veldi, Nú er þriðju meginöld veraldar lokið og ní öld havin. Þa verður þitt hlutverk að marka byrjun hennar og varvita það sem varvita má, en ekki verður hjá því komist að mart mást út. Og nú líka valdi hinna þrigga skapandi hringa lokið. Allt landið sem þú sérð og öll lönd Miðgarðs sem utan liggja mun verða bústaðir manna. Nú er komið að yfirráðum þeira yfir jörðinni og hinir eldri kynflokkar munu hníga eða hverfa á braut. Mér er það ljóst kæri vinur, sagði Aragorn, en samt vildi ég enn um sinn meganjóta að hollráða þinna. Ekki lengi úr þessu, sagði Gandalfur. Þriðja veraldaröldin var minn tími. Hlutverk mitt var mest að hamla gegn ílsku Saurons og nú er verkið mínu lokið. Ég verði brátt að hverfa á braut. Nú verður þú að aksta byrðina og að ætt þínir. En þar kemur að ég mun deyja, sagði Aragorn, því að ég er ekki nema döðlegur maður, og þá ég að vísu síð af hreinni vesturænnu ætt og geti þannig lifa lengur en aðri menn þá gefst mér aðins skammur frestur þegar þeir fæðast og gamlast sem nú er í skauti kvenna þá hlýt ég líka að eldast. og hver að þá taka við á stjóðna gondor og fullna ég að kröfum allra þeirra sem líta á borgina sem drottningu ef ósk mín ekki rætist ennstendur tríði lindargarðinum visið og nakið hvenar fæ ég nokkur táknum fullvisu Snúðu sjónu þínum burt frá henni grænu veröld og horfðu þanga sem allt virðist bert og kalt, sagði Gandalfur. Þá snýri Aragorn sér við og fyrir aftan sig sá hann stórgrýta urð sem tegðist alla leið ofan frá snælinni. Og þegar hann rendi sjónum um hanna varan hann þess var að í klungrinu stóð eitthvað lifandi. Og hann kleif upp þangað og sá að rétt í jaðrinum á snjónum spratt upp grælingur að tríð orðinum þryggja fæta hár. Strax voru útbrungin nokkur ung lauf, ílöng og falleg, dökk að ofan en silfruð neðan og á mjóu limunu bari jurtin svo lítin blómaklasa en hvít krónublöðin lístu eins og snjór í sólbráð. Þá hrópaði Aragorn Ég, utúi víin eis, ég hef sjá hér er vissulega grælingur hins elsta allra trjáa en hvernig má vera hann skuli vaksa hér? því að sé að hann er ekki einu sinni sjö ára gamall og Gandalur sem hafði fyllt honum upp skoðaði einni þetta óvænta fyrirbæri og sagði Sanlega er þetta grælingur af Mjalleg Nimlót hinni fóru og hún var sælingur frá Tungleik Galatílion sem aftur var ávostur stjarnegur Telperion elsti allra trjáa sem annars kallast ótalnafnum Hver getur vita hvernig þessi grælingur er hingað komin einmitt á þessari stundu? en hér var forn helgistadur og áður en konungarnir hnígu og tréð visnaði í garðinum kann að vera fræð þess hafi verið gróðusett hér sagt er að þótt aldinn trésinn síðan skjaldþróska þá geti líf þó leynst með fræði þess í óralangan tíma og engin geti sagt fyrir um hvenar það muni vakna en eitt verður að aðgæta A að hvenar sem aldinn þess þróskast ber að gróðusettja það í góðan jarðveg svo að kynnt þess degi ekki út í heiminum Hér hefur það þá leiðið falið á fjallinu allan tíman meðan kyn elendils lái félum á viðóttum norðursins. Tóarætt nimlótar miklu eldri en því nætt, Elisar konungur. Þá greið bara að góra mjúklega um grælingin og sjá hann var svo laus á rótum að hann gætt auðveldlega tekið hann upp á hans að særa hann og svo bar hann hjurtun upp í borgarvirkið. Þá var þið vistna að tríja rifið upp en með fullri virðingu og það var ekki brent. Heldur lagt til kvílu hljóðlega við þöglastreytið rætt dýnen í helgidóminum. Og Aragorn gróðsett í nýja treði garðinum við gósbrunnin og skjótt og glæðlega fór að vaksa. Og þegar kom fram í júnímánuð var það blómum. Merki hef ég fengið, sagði Aragorn, og nú er dagurinn ekki langt undan. Og hann skipaði varðmönnum upp á múrana til að skiknast um í fjaska. Það var dæginn fyrir miðsumar að sendibóðar komu frá þaglafelli Amondín til borgarinnar og söður frá því að úr norðri kemi flokkurýrandi Alva og nálgast nú umgjörð Og konungunin sagði, loksins koma þau, búið alla borgina til að taka á mótið þeim að fara að nóttu meðsumars undir safir bláum himni þegar sá í fítar stjörnur í östri en vestri var enn gullróðið og loftið svalt og ilmríkt, þá kom reiðflokkur niður eftir norðurveginum að hliðum mínas týriðs fremstir í sveit reyðir bræður Elróhir og Eladan og báru silvurfána þá komu Glórfindill og Erestor og allt hirðfólk Rófadals, þar og eftir kom lafið í Galadríel og Seliborn konungur Lotlóriens og reyðu og kvítum gæðingum með mörgu fagrafólki síns lands, í gráum skikkjum en með kvítum ginnsteinum í hári. Og síðastur kom sjálfur höfingin Elrond, voldugur jafnt meðal alfa og manna og bar veldisbróta Annumínas borgar, og við hlið hans á gráum gæðingi reyð arvenn hans, kvöldstjarna þjóðarsinnar. Þegar fróði sá hann koma glitrandi í kvöldinu með stjörnur og enni og sætan ilman um sig, Varð hann svo hræður af öllum þessum undrum að hann sagði við Gandalf, jæja, nú skil ég loksins hvers vegna við vorum láknir býða. Þetta eru auðvitað sögulokin og hérna í frá skal ég ekki aðeins elska daginn, heldur skal ég líka elska fagra nóttina og þá mun allur ótti hverfa. Konungurinn bauði gæsti sína velkomna og þeir stígu af baki og Elrond færði honum veldisbrotan og lægði hönd dóttur sinnar í hönd konungsins saman genguðu síðan upp í háborginna og alla stjörnurnar blíkuð á himninum. Þar gekk Aragorn Elisar konungur að eiga arvenn undómiel aftan stjörnuna á miðsemar kvöldi í borg konungana og sagan af henni löngu byðera og baróttu náði fullnistu.